פרק ל"ו: וייקחו עם הארץ את יהואחז בן יהושיהו, וימלכוהו תחת אביו בירושלים. בין שלוש ועשרים שנה יואחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים. ויסירהו מלך מצרים בירושלים, ויענוש את הארץ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 ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ויעש הרע בעיני אדוני אלוהיו. עליו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויעשרהו בננחושתיים להוליכו בבלה. ומכלא בית אדוני הביא נבוכדנצר לבבל, ויתנם בהיכלו בבבל.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 אדוני אלוהיו עמו ויעל